Hei, he, hartlike welkom aan amal wat ingeskakel is en dit is die kenwijsie daai gesing dier uh, Patricia Loos van ons program op die horizon nou dis nie die kunstenaars altyd wat op die horizon is nie, betekend is het net van hulle lekkies wat op die horizon is, soos vandag die geval, want vandagse gas is een uh, Uh, uh, uh, hy is oudelike naam al in Zuid-Afrika, amal ken hom en amal weet van hom, hy is al uh, volksbesit, sal een mens sê, van Bobby van Jaarsveld, hy is die man wat ons mee gaan gesels, so hy uh, uh, is beslis nie op die horizon nie, maar hy het die plaat wat op die horizon is, en die plaatse naam is toe, nou en altyd, so ons gesels met hom om die plaat aan julle, bekend te stel. So hy is Pieter van Jaarsveld, van die Westkap, en, en, en, en, en, waar hy geboor is, in Parel, en het in 7 laarskole, by gewoon voor hy gesettel het in die Britse hoerskoel, waar hy gematriculeer het, en, hy het reeds in sy laaste schooljaar, eers uh, sy eerste solo uitgereik, nadat hy in graad 11, eh, uh, ou, ou platecontract gesluit het. Ons gaan vir julle eers so tlompie van sy muziek uh, speel en dan uh, voor ons by die onderuit kom of voor ons by die gedeelte kom waar ek met hom geseld en hy ons meer vertel van uh, somber net algemeen achtergrond dinge enzovoorts enzovoorts. Ok, nou kom ons Uh, skop somme dadelijk af met die uh, man en uh, hy is Pieter van Jaarsveld, soos ek gesê het, sy paad om die naam Bobby uh, genoem, somme man het een uh, uh, bijnaam voor hom, hy is professioneel bekend as uh, Bobby van Jaarsveld, hy is geboor 6 maart 1987 en is een Suid-Afrikaanse Afrikaansstalige popzanger liekie skryver en akteer. Ok, kom ons luister na die eerste wat op die draaitafel le. En ek praat nou van hier le Bobby van Jaarsveld en hy sing vir ons Butterflies. Lekker luister. En julle sal vind wie ek het nie moeten gehad om sy muziek op te soek nie. Uh, ek het gedink ok, laat ek die op opsoek en uh, maar elke liekie wat ek van hom kruise treffer, so, ja, die hy was eindelike baie makkelike een gewees. Hier kom Bobby van Jaarsveld met Butterflies. Ek onthoud die begin van november maand op een wingerd in die kaap Jy het gestaand in die bus van een koolte boom Ek was te bang om met jou te praat soos die sondagsak en het skiemer woord en je sachies aan my raak, en die maan vol en my hart loop oor van die barrefleis in die kaak, net is die wind waai de by in die kaak. En die boom, waar ons naam bestand, vraag jy my dier vir een dans. En het voel nou weer, soos hy eerste keer, toe jy vleister in my oor. Het begin van voor, en my hart loop oor, van die barvleis in die kaak. Net soos die wind waai, en als verander, jy laat my kop nog draai, want jy gee my nog, Kom nie hier langs my, dat ek meer van jou kry Net soos die eerste keer, gee jy my nog steeds parafys Net soos die windvaai Laat jy my kop nog draai Wie so dit ooit kon draai my nog mm, mm, mm. Net soos die wind waai, en als verander, jy laat my kop nog draai, want jy hier my nog steeds barre vlaai. Kom mee hier langs my, dat ek meer van jou krijg. Net die eerste keer, gee jy my nog steeds barre vlaai. Net soos die wind waai. My kop nog draai Want jy gee my nog steeds butterflies Kom nie hier langs my Dat ek meer van jou krij Net soos die eerste keer Gee jy my nog steeds butterflies Gee jy nog Want jy gee my nog steeds butterflies Want jy gee my nog steeds butterflies lekker lekker treffer van Bobby van Jaarsveld en dit kom uit hoe dis 'n lang tyd terug wat hy daar een al op die market en en uh ek glo hy skimp op uh sy skoolliefde waarmee hy toe later getroud het uh Anikie, en uh ja dis so lekker daai butterflies het julle dit nog as jylle na, is iemand in jou lewe, wat jou nog butterflies gee, nou hy sê, sy vrou gee om nou nog butterflies, en hulle is al van, ook van school daar af, is hulle al, en dit is baie jare terug, hy is in 2011 met haar getrouwd, ok, nou, hy het, hy is die tweede, van drie kinders, en die het uh, twee sisters van wie hy ook uh, een is een uh, sangeres en dit is Karleen van Jaarsveld, ons allemaal ken haar en ons allemaal weet van haar en uh, ja, ek wil enig daar ook gesê als een hoopbouwie luister en uh, uh, uh, notify haar dat ek uh, uh, achter haar bloed aan is <laughs> ek voel me daar gesê jylle wil hoor van haar Uh, my luisteraars wil hoor van Karleen. Nou uh, as kind het hy verskye laarskole bijgewoon voordat hy aan die hoerskoel Brits gematriculeer het. Uh, ja, kom ons luister na sy volgende enne en dit is Eens in een leeftijd. Bobby van Jaarsveld. next for my said 'n leeftyd Jens 'n is Bobby van Yavel ek dink ek is onder korreksie maar dit is Demelie Moorver ras saam met weet sy sing ander plaas saam met hom eh sy uh, het, sy, het nie, dit, dit sê nie so die omslag hier so nie so uh, raai maar uh, maar uh, ek glo dit sal sy wees Oké, okay, nou uh, Van Jaarsveld, uh, dit is nou Bobby, het sy professionele oor, en ek sê eers, hallo, hallo Hanli, jy moet <laughs> uh, uh, lekker luister van morgen, ek gloe, jy is ook a, a groot fan van die man, ek gloe, amal as a fan van hom, so uh, jy moet lekker luister, ek sien jy is ingeskakel ok, nou, hy het sy professionele sangloobaan op hoorschool reeds begin toe hy een sangcontract aangebied is en hy het sy eerste solo album in sy laaste jaar vrygestel, nou dit is in graad 12, ja uh, het hy uh, sy eerste solo album vrygestel Ons luister volgende na hom en uh, soos ek sê, ons speel een klompie van sy muziek en dan gaan ons by die uh, onderhoud kom, waar ek met hom gesels. Uh, oké okay, kom ons kyk. Kyk, waar is ons nou? Ok, dit is Bobby sy volgende lekkie op die draaitafel. As ek kan jou denk raak ek weg My hoof al toe en ek word weggevoer op flerke van die wind As ek met jou dans voel dit recht Die sterre skiet en ons los Sporen op die maan en die melk weg Ek is van jou langs my, maak my lief in nacht Ek sal net hier by jou wees En met jou dans van nacht kyk waar is ons nou, ek jou Ons het straf Yo, I see waar is ons nou, sê Bobby van Jaarsveld, en nou, jy weet, hy is uh, een van baie min kunstenaars, wat een orkest het, elke keer as hy optree, het hy orkest wat saam met hom optree, wauw, dit vat om gedoen te wees, Wie, uh, ek het al so baie kunstenaars gevraagd, en amal, wil, uh, ek, ek het nog nie een gekry wat een permanente orkest het nie, hier is die eerste ene, wat ek uh, mee gesels, wat dit het. Oké, okay, nou, uh, bob het die uh, toekenning vir die beste nieveling by die huisgenoot Tempo toekenings in 2006 gewend, nadat hy drie nominaties van Klein Karoe Nationale vonk Fonk, uh, plaaslike muziektijdskrif, en uh, huisgenoot Tempo tijdskrif ontvang het. As die wenne van hierdie kategorieën, het Van Jaarsveld opgetreed by die skouspel Extravaganza, wat by Sun City aangebied is, en dit het tot in 2011 voortgegaan. Kom ons luister nou na wat geld nie kan koop nie, dier Bobby Van Jaarsveld. As jy wonder hoe ek voel,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 Veld kan koop nie, Bobby van Jaarsveld. Nou in november 2006 het teens Jordaan produksies vir verjaarsveld een platenkontrakt aangebied. Sy eerste album, A 1000 ure, is later daar die jaar reigestel en albumverkoop het gauwe status bereik. Nou sy tweede album, Net vir jou, is in 2009 door Kuleski artist, vrygestel. Uh, van Jaarsveld het elk een van die snitte op daarie album self geskryf en self gecomponeer. Ek ky. Okay. Uh, Oeps. Uh, ons luister nou na hmm, Kom ons luister na Bobby van Jaarsveld en 1 vir 1 dit is die kie wat hy syng. Ik kom hy. Back back altijd vir hoe jy so like But you so silly from my so take. Jay looks like Jaarsveld, 1 vir 1 is die liedje wat hy daar vir ons gesing het, en soos ek sê elke 1 wat jy al so ver geluister het, man, het is amal uh, wat treffers treffers uh, gehalte en uh, ja, meeste van hulle was hoog op die treffers parades gewees en uh, soos hy ne, net hy kan. Nou, Die album uh, albumverkoop het binnen 8 weke platinumstatus bereik, nou dit wat om gedoen te word, en dit is goed wat hy self geskryf het enzovoorts, en het sêderdien dubbel platinumstatus bereik, met verkoop van 83.000 eenere. Liekies vanaf die album speel, uh, sluit in speeltjie en, en net vir jou. In januari 2010, is Van Jaarsveld of is Bobbie dan gekroon met die kijkersse gunsteling kunstenaar toekenning op, uh, vir uh, 2001 op DKNT uh, plaaslike musiekprogram op DSTV. Diezelfde jaar het Spielkie een uh, liekie van sy tweede album Best Afrikaanse liekie by beide die huisgenoot tempo en die vonk toekenings gewend. Hy het, eh, uh, Verder nog twee albums vrygestel, wat geld nie kan koop nie, wat ons netto nageluister het, en maak een wens. Onderscheidelik in 2012 en 2014. Kom ons luister na, die speelkie. Dan, jylle sal soma dadelijk allemaal weet van hom. Hy, ek gloed, het was een van sy bekendste liekies. Hier kom, Bobby van Jaarsveld, speelkie. You look the fun the spill seen again of my blood thengal what my blood I seen a fleck see fun my soul an en eerie endless spill the battle to spill spielkie, sê vir my, wie is die mooiste in die land? <laughs> is, het klink so wat te zaaie. Story. A kinder story. Moe die spielkie spielkie in die wand, wie die mooiste in uh, die of so iets, ja. Ok, ons stap aan met Bobby se so, uh, likies en uh, ons kom nou by Hmm. ja en uh, van, uh, Bobby het in, uh, die hoofka rol, hoofkarakter vertolk in die uh, Afrikaanse rolprint Liefling die movie wat in november 2010 door Hartie Studios South Africa uitgereik is en het 16 miljoen rand uit die plaaslike loket behaal. Ons luister na nou my alles. Kom ons vat net die pad en gaan sommer weg. Ivers waar daar niemand anders is Daar waar ons nooit mekaar kan mis nie. In my hart voel het goed in voel dit recht Ek versla van naal by aan jou wees Verlief met jylle leef en gees Ja, jy is my alles, alles, alles Ja, jy is my alles, alles, alles Yay yeah, sinne my friend ni yay yeah, is my life there yay my life there yay my ah yay sinne my ah ni yay my life there yay sinne my Jy met oor geef self vir my So daar ek als van jou kan he Jou als kan wees wat in my le Ek kan nie wacht jy sy kraag wat my haar drijf Ek is in die donker sonder jou My laaste kerst wat ek ook nou Want jy is my alles, alles, alles Ja, jy is my alles, alles Alles Jij ja, net my vriend nie Jij ja, is my Liefde Jij ja, sien net my liefde Jij ja, is my hart Jij ja, sien net my Ard nie Jij ja, is my liewe Jij ja, sien net my liewe Jij ja, is my my liefde. Jij sien net, my liefde, jy is my hart Jij sien net, my hart jy is my lieve. Jij sien net, my lieve, jy is my alles. Jij oh. sien net, Nou is hy, Jy is my alles, sy my daar, en wie uh, na ek met hom gesels het, uh, sal een mens achterkom dat die liefde vir sy vrou is, uh, dit vorm een uh, uh, uh, uh, hoogtepunt in sy leven, en so ek glo daar is nie eens twyfel by my dat die liekie oor haar gaan jy is my alles en uh, baie van die oorwegings wat hy doen is met haar in gedachte en baie van die liekies is daar skimp na haar in haar richting so ja, so behoort die hevelik mos te wees ne Oké, okay, kom ons gaan aan en ons ja, ek Nou, net gesê, was uh, die, die hoofkarakter in een rolprint geweest van uh, jy, wat, nee, lieveling Nou, hy het ook in 2013 in die rolprint as jy sing gespeel Vanaf januari 2016 is uh, uh, is Bobby beoordelaar op die plaaslike sangcompetitie, The Voice is hy Oké, okay, nou Uh, gaan ons luister na, uh, kom ons maak uh, uh, ja, een uh, vrouw wil dit woor, Bobby van Jaarsveld, hier kom hy. Waarom boog? Het is eenvoudig, my sien, sê dit net, vrouw wil dit woor, het zag, vir my aarde woorde, bly lief, want jy het haar beloof, wie sterk, want sy het jou nodig, wees vir haar bly lief, om te vergewe, bly glo, daar goed in die leven, bly woe, Sy verwacht dit van jou Sy wil raak aan jou hart Sy wil vaat aan jou seel Sy wil aals met jou deel Sorg dat jy nie verneel Sy wil weet wat jou bla Wat jou heel diepste vraag dat jy nie vernieuw sy Nou, evers moet die mens het afsneer, jy weet, mens kan nie net, uh, ja, as mens kan, ek gaan vir jy hier vir julle bezighou as ek net van sê, kom ons sluit dan hy die deel af, voor ek dan met die onderhoud begin, en ons uh, luister na uh, waar die toe nou en altyd vandaan kom, voor ons daarby kom, uh, en met hom gaan uitspeel, Kom ons speel nog een liedjie en kom ons kies uh, Demi Lee Moore en Bobby en eh uh, die liedjie wat hulle vir ons saam gaan sing is uh, ek weet al lank al. OK, kom ons luister gou vir Oulaas nog die laaste enetjie. Hier kom hy. met die prefere in my kop. Daar is nie een naam of een terugadres op Gelos vir my in drome Gelos vir my dier jou Ek voel in jou kijk Ek hoor het in jou steen Het is helemaal beautiful Om dit te, te wil omkyn Daar te vies my drome Should I want to be mine? What if it's all mine? So I could be that girl. So walking sinda in my What if it's all mine? So I could be that girl. Jetzt jede tiefe Schrei. Fortwacker an Vier my dear Die Ansgrift blei self sauf Du ma die liefde Wie is een verklaarde christen. Hy en sy vrou Annekie van Jaarsveld met wie hy in januari 2011 getrouw het het twee seens, Sion en Lebene en een dochter genaamd Armani. In 2018 besluit Van Jaarsveld om sy gesin en, en sy gesin om een huis te verskyf en van Pretoria en hy verlaat en hy gaan na Balito. Dis waar hy op die oomlik bly. Nou, uh, ek het nou gesê, hy sal die laatste ene, kom ons maak hierdie ene, die laatste ene voor ons, dan moet die uh, onderhoud begin. Hier kom hy en hy uh, syng vir ons Storyman. was we sonder vrees of bang verlewe, ons was beste vriende, toe verloor ek jou. Eendag lang terug, een en toontig, sonder weisheid, sonder richting vind ek iets in iemand wie ek kon onthoud. myste saam die, is die story, man van my en jou. Ek skryf die boeken hier binnen my, die sprookjes is verhalen oor jou en my, ek lees het met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, so dat jy alles verstaan. Blaai om as jy die volgende voordoer, Sal wat ek sal jou altyd vind as ek jou verloor, Ek lees het met so baie gevoel, Omdat ek alles bedoel, So dat jy alles verstaan, En jy lees elke woord saam, Ek is jou man, Jy is een van een soort boekse voorwoord, Elke hoofstuk wat ek neertik, Van begin tot al die einde net vir jou. Luister saam die story man van my en jou, En skryf die boeken hier by my, Jesus verhaal en oor jou en my. Ek lees het met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, so dat jy alles verstaat. Ek blaai om as jy die volgende voordoer. Ek sal jou altyd vind as ek jou verloor. Ek sê dit met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, so dat jy alles verstaan en jy lees elke word saam, ek so stor die naam. Ja, jy sê die de hoekom woorde nie, opraak nie, wat mens is nie, maar voordat iemand jou lief het nie. Ek skryf die boeken hier binnen my, die sprookjes is verhaal en oor jou en my.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 het so pas geluister na aantal liekies van een van Zuid-Afrika'se gusling-sangers wat alle huishoudelijke naam en volksbusset geword het dwars oor die land, Bobby van Jaarsveld. Nou uh, Pieter van Jaarsveld is in die Westkaap in Parel geboore en in die in 7 laarskole voor hy gesettel het op die Brits oorskole waar hy gematriculeer het en uh, het reeds in sy laaste schooljaar sy eerste solo uitgereik nadat hy uh, in graad 11 reeds een platekontrakt gesluit het. Bobby het nou so pas een nieuwe liekie uitgereik uh, toe, toe nou en altyd en dis ook die doel met vandagse program om hele bekend te stel aan hierdie nieuwe uittrekking. Nou, goeiemiddag, Bobbie, en dankie dat jy ons vanmiddag kon inpas in jou bezig is kendele. ek verreel het er baie, en ja, ek, is, ek het baie er tyd veel, dankie vir die, die moeite. Nou, om jy af te skop, ek vind het graag oor, hoe kom het jy, Pretoria, nee, wat die kunst naast Mekka is, vir ruil vir baliette hoek? Wel, as mens in bilette aankom, ga daar net besef hoe kom ek dit gedoen het. Um, dit is een hierdie, ek kijk nou letterlijk uit die wak op die bank sit, oor een groen level, dit is net graskoon waar jy kyk, dit is warm, dit veilig, dit is mooi, dit is skoon, dit is lekker. <laughs> hierdie plek is net radig besonders. Um, en ja, natuurlijk is hier, is hier ook, so ek is baie die vriend, see, visvang en duik, enzovoort, so ons dit gesuk bieke na rustiger leven, Oh, okay. en ja, op die einde bestaat we beliet uh, so jy is nie achter iemand aan, soent jy nie? <laughs> nee, nee, nee, ek is nie achter iemand aan, nee, ek is sal van my vrouw en kinders, en so, beliet uit. Oké, nou uh, met Karleen, wat uh, jouw zuster, wat ook in die muziekbedrijf is, is, uh, is julle oor die algemene uh, muziekale familie? Ons is, ja, ons, uh, ons het allemaal my ma impo gesing uh, Toe hulle op school was, hy ja, het ek soe samen gesing Toe hulle uh, My oom met jare trip ook gesing Hy was uh, Jury Ferreira gewees Hy had oh, ja. Anne-Marie, my skat en die oh, ja. gesing So, dit is maar redelijk in ons familie ingeprint Muziek So ja, ons allemaal, ons allemaal sy, maar ons allemaal is maar muziek al Carla? Ja. Nee, nee Cara, die is, sy sy, dit sy, sy, sy, sy, sy kan mooi sy, sy, sy, sy, sy, sy, sy, sy, maar sy, dit is vir die spreeuig of, of vir die staagspak nie. Nou het jy op skool en concerte deel of vir die skool koor gesing? Nogal nie, ek het nie, ek het nie daarvan gehou nie, ek het, nooit, um, ek het nie revue gedoen nie, ek het nie koor gedoen nie, ek het nie van gehou nie. So ek verstaan nie lekker, <laughs> dit is maar ding geworden vir my. Ek, ek het gesing op skool maar, maar al rees al klaar vertooningsgedoen, maar nooit vir die skoolse activiteiten dat wat kins aan betreft genoem nie. Ja, ook nie kinswedstrijden of sangcompetities nie? Niks. Nee, ek dink in die laarschool het ek so bietie maar nie rarig, was meer buitemunies gewees nie by die school self ja, Het jy op school deelgeneem aan enige sportsworte en hy enige items wat jy uitgeblink het? Ek het, ek sê, man redelijk alles geprobeerd doen het, ek het um, vier keer trafie jokie gedeen, um, Nou ja, ek is, is seriëerlijk volgens my sportie, maar die zingere het so veel ander gevat um, wanneer jy moet een halweke duim spelen en moet jy maak paties en, en gaan sing. So dit was, dit is baie groot bodsing gewees, uh, sport en muziek van my so, was sien moeilijk om al die baie sport te oomgedoen het. En dat is nie is iets wat die, die jokte mal in uitsroes als provinciale kleren of... Nee, nee, nee, ek is nie so profusneel te wees nie ja, Jack of all trades, my master of none <laughs> <laughs> Ja, ja, ja. so profusneel uh, Ok, nou, uh, na jy so besluit geneer met Om uh, my siek, commercieel na te steef Na nou, een moendelijke loopbaan Of uh, wat beskou jy is die grootste streikelblokke In een mensenpad om daar te kom waar jy kan sê Ek is nou gemakkelijk met dit waar ek op die oomlik is Jo, yeah. ek is nie sêker of mens ook gemakkelijk kan wees in die game waar jy is nie. Um, dat is maar een constante, daar is baie wat kinders wat dit maak, en dan na bepaal maanden is hulle, sien hulle nie meen. Dit is raarig besef, hier, dit is baie baie harde is baie langere, dit is baie op die pad, dit is, senior sien jou mense min, dit is raarig baie harde werk, en jy moet jy, jy, jy topreig vir dit, dat jy kan makkelijk word en jyself bietjie my maak. Ja. Um, so, ja, ek, ek dink die uur op die pad en die, die toere en die constante besef wat jy moet weet, jy moet elke keer wat jy uitbring moet beter en beter as jy vooruitgegeen wees, ook probeer te miste um, dat jy dat in die mark kan wees en doksies kan gaan schuim, kan gaan werk Nou, ek sien op jou foto's wat jy slechts met die gitaar in die hand verskyn, is daar enige andere instrumente wat jy kan speel of uh, indien nie, is daar enige andere instrumente wat jy graag wil bespeel? Ja ja, want die gitaar is verzeker in die video of enige maar ek speel so klei met die klaveurspeel, en vlens ek kon meer speel, maar ek skryf baie keer my muziek op klaveur en gitaar, maar dit is eigenlijk basic die basis is het net eigenlijk gitaar, kan ek sê wat ek van goed speel, die rest um, kan ek verkeer so met speel omdat ek nie met die spook nie, want ek moet eerst beter leerkend. Uh, wat wil jy eindelijk graag die graagste speel? Ja, ek denk dat die graagste baie baie toe kan weespeel. Ja. Nou, het jy enige muziekopleiding op school gehad met bladles in die algemene teoree van muziek, of het jy enige sanglese gehad? Nee, ek het nie. ek het nie sanglese gehad nie, ek het nie ek het nie, ek het nie gehad nie, niks, ek het niks gehad <laughs> is maar erg het um, Spel, een passie gedurees en dit het daarin so ek werk. Speel maar op die uur spreeu, ek is op die praktenie. ek is maar 100% net op die wat ek hier beter sloor uh, so. ja, weet het sal lekker was baie goed te wees, alle instrumente en bladmuziek en het toch maar, ek het nog heel moe in my bedrijf nie ja. nou, in jou mening, waarna luister die algemene muziekliefhebberdees sta hy luister na die lirieke of is het meil, uh, die, die ritme of die melodie ek Denk is een combinatie, ehm, um, ja, ander wat z'n bije is. Als jy een goeie bije is of lekker wil kei, jy zeker maar naar jy ritme, maar als jy wat is, dan luister jy specifiek naar jy woorden. Um, ek denk, elke persoon is zo anders, en ek vat bij myself ook echt. Pertijd keer, als ik niet luister om te diep te denken, dan... <sals> <suk> dan denk ik bij die maar pertijd dan ben ik diep en dan luister ik specifiek woorden. Ek weet, eindelijk soms, goh, <thans> ik denk dat het ander wat die type is. Hmm. Ek het onlangs eerst begin een lirike luister. Ek het die bied gegaan, my voet al had het, dan, dan was het een ja, waardelike liekie geweest. <laughs> ja, dat is belangrijk. Ja. Die liekies wat uit jou pein het vloei of nog gaan vloei in die toekomst, waarom word die meester van hulle uh, gebaseerd? Liefde, die lewe, politiek, jou eie ervarings? Ja, het meeste van my eie keter is maar baie uh, persoon in die verlede Uh, het is baan geskryf, door, ek skryf me altijd oor ek weet nie oor introspektie en oor menses eie lewe, oor omstandighede en ek dink jy maar natuurlijk skryf ons oor die en oor slike dinge, maar ek denk as ek kom kies wat dit van jou beskryf, dan ga ek maar meer oor alledaagse uh, um, soeke na jouself en soeke na wie jy is en het, ek doet die lewe rondom my <laughs> En nou, dan, dan het, of, of jy iets van jyself weggeef as jy uh, diep een liedje skryf? Ek denk jy doen, ek denk jy versikker die doen, as mense baie die gaan luister gaan baie weer intent zou begin verstaan, maar ik denk ook een kunstenaar is ook maar een, een speel wat jy het het begreperkie, want ek wil ook jy iemand om jylle maal volle vind nie. En ja, dit, ja. Soe van hom weet. Um, so ons gees paar uur gesprek as jy diep skryf, So, want ek like, so yeah. dit is uh, menselijster ah, yeah. uh, en is het ook te diep. ontbloot jou siel. Ja. Nou, as jy jouself moet as officierende genre, wat sal jy Wat is jou uh, dekkie waar jy spreekt erop wat? Oef, met my muziek wat? Ja. Ja, genre. Ek is top rock, ek weet ek ek hier al soveel verschillende serie, dit is al, dit is allemaal, experimenteer met soevee verskillende stijl het, en jy eindelijk self weet. Jy moet sê, mm, basis pop ja. Ja. En nou, tydens optredens, het jy al een orkest wat saam met jou optreden, of uh, maak jy gebruik van technologie, vir begeleiding? Nee, ek het nog altijd, um, ek het al sekker 15 jaar lang orkest. Ja. Uh, um, ja. Ek speel moest, ja, ek speel moest zonder hulle nie. So ek nie, ek is, ek is al uh, wat like van mense op die stijl, sal met my, en daarom dat weer die drum is achter mij, en die thuis is langs, en die guitar is hier, en die kant van mij, um, kan en ik weet niet of het alleen kan opredingen, en ik denk dat die mensen ook niet meer van bands, <laughs> dus het ja, is lekker, ja, nee. uh, dus het is waai meer vermakelijk, denk ik. Ja, maar nou, net die kosten daar aan verbonden, is een beetje meer, uh, als om een solo kunstenaar uh, te boek. Uh, vind jy dit? Ja, voorzeker, ons is voorzeker, Ons jylle opzien is baie, ek is, ek is heilig die suwe prijs as baie kunstnaars, as um, solle So ek maak, ek baie minder geld, as <laughs> jylle, want ek het, ek het de band om te betaal, uh, klankingenieur, uh, lichte, engineer. So ek het er redelijke uitgaves aan my kant, um, maar ek weet ek kan baie meer, of ek kan meer geld maak as ek as solle kunstnaars met big backtracks. Maar ek kan nie, ek kan nie dit nie nie, ek meer, kan nie lewe sien nie, my om my ja nee het is altijd lekker door om te gaan kijk uh, je weet die meeste van die kunstenaars wat het me gesels sê vir my dat hulle grootste grief in die bedrijf is die indra en uitdra van ek uh, <laughs> koop met oh. voor en na vertooning je weet uh, het, ja. het jy iemand in daai opzicht wat dit vir jou doen of uh, is jy maar die uh, die esel? En ek weet wat, ons is maar allemaal saam die eersels, ons uh, pak maar, pak op, ons stel op alles, ons pak die af. Nee, ons is, ek ken daar, vir jaren al, draag en, ja, mense wonder wat het waar jy gaan naasjou, of jy, of, of iets waar jy, jy het eindig bezig ooit om op te slaan. Ja, nee, ek sê altyd, dat, dat, behoor, dat behoort, dat behoort so'n professie te wees, jy weet, amtelike spiekerdraar. <laughs> Ja, het is ook om dat ook ja. Nou, in wat er mate het jou uh, sangtalent veranderd oor die jare? Vloer jy dat jou talent beter geword het met die tyd en in die toekomst jare nog beter sal word? Ja, ek, ek denk hoe meer mense ding, vind, hoe meer mense iets doen, dan raak jy. Um, natuurlijk, hulle beter wel. Um, ja, ek, ek, ek, ek, ek, ek denk, God geef jy veel talent en geef jy veel, maar jy moet homself ontwikkel. Hmm. So, ik denk hoe lang die iets doen, hoe beter word die dagen, maar, ja, ik denk, voor jaren raak ik die beter daarin, en ik, um, en ik ga niet beter raak, geloof ik, koop ik, en ik ga naar werk, ik, uh, is nie al wat makkelijk, wat gemakkelijk voelt op een plek wat is, en ik wil dit meer of niet meer doen. Ja, nou, wanneer bereik een mens jou piek, van jou bijvoorbeeld? Jo, ik weet eindelijk niet, het is, zodra die mens dit geniet met jou, doen wat jy moet doen. Um, ek denk jy dat ons een luchtepunt nie. Ek, ek, ek weet dat ek moet ooit aanvaren wat een luchtepunt is, maar dat het klaar is nie. Ek sal dit streef daarmee. Heet jy uh, toegang tot een opname studio waar jy kan gesit en rondspeel met klanken? Ja, ek het ek uh, my studie is met Pretoria, dat ek kies, so ek gaan my baie dier, ek is enkele weet op die kant, um, vooral nou, uh, is baie dier, so net om die te, te, te beweren, te skryf, en te kyk wat kan werk die volgende paar, paar maanden wat ons kan uitdoen, so ja, as die studio in te ja. O, dit is waar jy en jy gaan het nie eember die huis Ja, daar is daar is jy uh, S okay. Ja, ek sê, so is hulle een studio waar jy inweegt, jy het nie een bereis nie. Nee, ek het ek het is een beetje van een maak en een spieker, maar het nie, ja. vind dat die studio is een bereis. Ja, nie, nie iets wat jy ander kunstenaars mee kan opneem nie. Nee, nee, nee, begraat nie. Nou, die optreders, het jy enige permanente venues waar jy gereeld bij optreden? daar is maar sekere paar in Zuid-Afrika wat jy altijd na teruggaan, maar ons is so recht rondom, um, en speel oeras. Ek het letterlijk gesukker gekom van Pretoria af, klaakwerk, morgen soek dat wat vliegtuig, wat P.E.T. voor die besouwdaas, en dan moet ik terug, en dan zit nog klomp, klomp, klomp plekke, ons jylle jaar is met een volgeboek, so daar is maar, jy gaan maar daar waar die klienten jy soeken, al die jou boeken waar die feest is. Uh, nou wat van die nationale feeste het jy al bijgewoon? Uh, die skouwe en feeste? So, oh, ek dink anders. Het? <laughs> ek dink dat ek het al elke gedoen. Daar is daar op een of toe wat ek nie gedoen het nie van hulle nie. Ek dink ek het al allemaal gedoen. Kom ons my. Had dit jy die meeste geniet? <laughs> dit is so moeilijk, want nou is so baie feest dit. Elke is uniek en, en uh, apart van die ander ene. Nou ja, die grot, die feest, die helsbrit is al bedellek ene in die bos. Ons is beskittig lekker. Wat sê jy? Uh, in die bos? Nee, in, die bos Jees, in die bos. Die is die ene wat allemaal is bedellek, like, aardlok is bedellek, like, daar like, is soveel feest. Allemaal kies in die bos. En as ek vraag, wat is jou ginseling? En twyfel in die nie, dat sê soma dadelijk, in die bos. <laughs> ja. Is Ja. <this>? Yeah. <laughs> <laughs> nou is bedellek, ja, dat is bedellek. Wat is spesifieke optrede van jou? Dink jy, het jy, eh, uh, Uh, het gemaakt dat jy een voet in die deur krijg? Ek is nie jy, helemaal seker nie, ek denk, ek syn al so lang, dat ek van 5, 6, 9, dat het af wat 11 my eerste album uitgebring het en um, toes ek daar jare nog by skylspel ook nie gewees, van die baie jonge ouderdom af, en ek denk, daar jare het het begin, die mense my begin raak sien, in die platte maskepaar het begin sien, en feest het my begin sien, maar ek het ek het letter, ek kon daar nog kaak in kaar rondgestap, kaaf dit met 'n gitaar in die hand en gaan vra verwoog, verboek, mag ek trek dalk nie, ek mag en dit mag gehard so, ek ja. mag gaan sit en werk ja. en, en dit het daar geso gebeur. Ja. Nou, wat soort soorte optredes? Jy hier die meeste van om te doen soos 'n uh, verhoog of skoue of private funksies. Daarhou van van feeste in al se feeste en dan afval jy wat jy doen maar ek sou sê feeste en ons het tyd teater, seker teater. Hmm. Uh, um, Tenminus ook. Doen hmm. uh, uh, jy uh, ooit cover leakies, of is dit meestal maar jou eie producties, of jou eie leakies? Dit is meestal my eie goedies, maar dat is altijd zo'n of twee, miskien drie, drie van die covers in, in die show. Hmm. Um, ons luister maar wat jy weer soek, en wat jy voor lis is, en dan verander ons maar die show volgens jy. Hmm. Nou, my eie sangies kan ook nog woonlikie beter uit, ja. Ja, wie cover jy gewoonlik? Ik hmm, sal gaan nou, ek, dit is vroeg, gewoon ek, wat is my van Neil Diamond, so dan doen ek dit, <laughs> ek denk, dit is maar die koutie, en ek, die kan, is baie lief van Neil Diamond, en mysiek, so, dit is maar die meeste wat jy krij, die show is, wat lief, jou vraag, so beleef, so met ons Neil Diamond, dat doen ek, maar vrouw, en dan nou, gaan ons andere gebeuren, maar ja, sal sê, Diamond, Nou, uh, vertel ons meer van jou, thuisde, is jy getrouwd, oh, ok, weet jy, is met jou, Ja, ek het nou net, was ek bezig met hulle met huiswerk, so ja. ek het hulle aan die tafel gesit en hulle gehaald met huiswerk, maar ja, ek is getrouwd, ek is al, joh, so, lang, so ek en sy is al, Franshart en Eka afsaan, met en Elke afsaan, so ons het drie kinders, uh, Sion, Levin en Hermanie, Hermanie is nou vijf, ach, nee, is wat, <laughs> ek is nou bedoel, is hy Die, die, die lijkt is 11 en 12, so hulle is hulle lekker in gang met die school nie so. Ja. Maar baar, al die fill hulle is En die uh, was in uh, 2011, dink ek. Ja, Pettenberg baai. Daar is sal een jaar het ons eerst al in gekom so'n lekke honeymoon baby gewees. <laughs> nou, um, ja, uh, is daar enige troeteldeer in jou thuiste? Ons het twee, twee handige jaar uh, Bella en Oreo Mulle um, is nogal gevuld, ek baie met hulle Maar die keer is laaf so ek kan teer hulle Ek stam niek hulle maar Maar dit is er eerlijk nogal baie stuit Het uh, is een waaie reterieur Het is een waaie reterieur En die is een Is het shit you? For ja shit you Shit you of something Ja ja, ja. Oh, yeah. ja. Oh, okay. <laughs> Nou uh, as het nie vir muziek was nie Wat sy beroep zou jy graag wou doen? Ik denk ik zou een natuurbewaarder geworden het. Ja, ik liefde die natuur in in dieren. Ik waar ik in dat die dieren. En dan die ja, maar niet zo zeker. Ik train naar die subnet. Eh eh het hier ooit buiten die grenzen van Zuid-Afrika opgetreden? Ja, maar ehm ja, um, is dat ook daar plek ook betreden? Uh, ach, die normaal is in New Zealand, Australië, Dubai, Londen, Amsterdam Ja, jy het been around the block uh, um, really so, so baie plek, uh. um, ja Selfs in Zuidwest-Afrika ook Zuidwest-baie, ja, nou, daar is die, amper die keiste van ons, ons gaan baie terug baie kant toe, ja Ja, nou, ja. uh, hoe vind hier die, die daar, aan die kant die waters? Hulle is baie dankbaar, hulle kan nie geleer ons moeite doen om al pad te gaan in de hand doen. Hulle is verzeker uitgehonger vir, vir Afrikaans, verzeker hulle eur ritme en daar wel blij. Hulle daarom die maar hulle is ook een levendike ja. uh, oorkees optreden van Afrikaans, so hulle is daar waardoor het zo waard is om, om daar in te gaan. Is dit een uitsluitlik Afrikaanse mense wat julle per toonings bijwoond daar? Of het julle daarom uh... Ja, honger, dit is me meestal Afrikaners, maar jy krij ook maar julle paar van die julle sese mense wat vir die suist kon kijk, juist wat hulle wil sien met ander lande, sy kunst naas doen. Ja. So, ja, dit is maar, dit is maar die mense, maar ek sê, sê, sê, dat is die uh, Afrikaans. Hm. Nou, na jou optredens, wat is die beste en die meest treffende compliment wat jou ooit na optreden gekry het? Jo, uhm, <laughs> Ja, da, het da, was... Ach, die mens het nou en sê wat, wat, die, wat, die, wat die kies vullen beteken. Ek het al mense gehad wat, weet jy slegge tyd, gaan dit verhaal in hospitaal en goed, maar nou luister, is gekere sans, dat hy sê dat hy het doorgedraad jy daar mulike tyd. So, sikke complimente is algedal vir die werk, uh, maar dan weet jy wat die doen werk. in jy mis nie vir die, die scrive hoor iemand, en hulle hoor hulle, hulle, hulle hoor nie met iemand, hulle luister baie ja. spesifiek vir die woorde, dat vir my, my, my speciaal is. Ja, so dit is, uh, as hulle bijval vindt, of as hulle kan identificeer met enig iets wat jy vir hulle yeah. uitbring het, dan is lekker om dit te hoor, moet ek sê. Yeah. Mm. Ja, baie waar. Nou, mm, bemaak jy maar jyself, of sê jy die er al gegend aangetekend? Nee, ek is, uh, ek bemaak jysie maar my myself altyd, dit is maar een kunstnaalse werkboek, maar ek is, uh, my maal is my agent, so dit is ja, ja. my familie uhm, sy so, is so, al so my agent van die begin af, so uh, van, van school af basis, so ek vertrouw al baie en sy so weet wat sy doen, sy so, ken die bedrijf baie baie goed uh, sy so, self een kermisikant, sy so, so, so weet wat om te doen, ek vertrouw al ja. baie en hierdie mense van, uh, wie is hulle? Uh, Tanya, Tanya'se mense? O, Koleski artis uh, Yes yeah krui hulle vir jou gigs of krui hulle vir jou uh, wat, wat, wat, bemerkelde jou net? Ja, u is maar, u is maar, u is maar, u is die agentskap achter van die platte maskepij is u van die beners in die platte maskepij dat is wat so skryf, en u is die beide lukse shows en so onderhouders en wat ek al maar my maas, maar my my my oorvraagent, eindelijk maar ja, ken koles die artis man, dus wendel bij van ons Uh, uh, blootstelling is die, die woord wat ek soek, en uh, dit is ons belangrijk, een van die belangrijkste dinge. Ja, in ons bedrijf is het belangrijk om, sêke maar redelijk wat uh, sê, in ons karrent te blij, um, om net of vir, weet nie, met die padstapje, maar waar ek, jonge gezicht, weis dat ek, dat hmm. ek kan waar ek krijg. Nou, uh, was jy in enige mate betrokken by hierdie jars Afrikaans is groot, wat nog kom ja dit is uh, ek geheim ek, <laughs> ek weet nie wat ek mag sê nou hoor, hoe is het zo so pak <laughs> okay. ek het gesien iemand het iets genoem van die relings en goeders en, uh, ok, en, hmm. sal ons nie jou geheim, ons sal ons oor en ons oor oop hou ja, en ek uh, kijk, ja, <laughs> see what happens so ek neem aan, jy is daar eels betrokken Now, <laughs> om bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die te werker, en indien jy enige voornomers of e-post adresse noem, uh, herhaal hulle assoblief en lees het starig. Ok, uh, so ja, kan ek een leeskie artist management contact of makkelijkste gaan wees, uh, my ma, my agent, um, sy handtelvernummer uh, is 082 907 5203 dis 0829075203 of net um, Reneau Brink, Edweiremeuil, dat sê jy, dat sê jy, dis Reneau Brink, Edweiremeuil, dat sê jy, dat sê jy. Hm. Nou, Dit is die mattoekse. Ja, jy so is, ons uh, gaan, gaan uh, net na hierdie gaan ek nou versels oor toe, toe, nou en altyd, maar uh, ek wil net seker, maar ek daar iets anders wat, eh, uh, Uh, ons moed bespreek wat die uh, uh, luisteraars behoor te weet wat ek nie aangeraam nie wat nie So, so. Ek is gelukkig met al jou punten, baie dankie. Ja. Oké, okay. ons beweeg eindese kant toe, wat leer dat toe in die onmiddelijke voorkomst, vir Bobby van Jarsveld, en uh, is daar enige optreders bespreek, en uh, enige nieuwe albums, wag, wat wacht en toere, nou ja, ek, ek het op jou program gaan kyk, en mensig, mensig, hierdie man is bezig, man, jy is volgeboek, maar uh, ja, misschien is gap iwis, vertel ons Ja, kijk, ons is daar baie dankbaar dat het al wel werkt als ik meer na COVID het is allemaal op een vreemde plek in mijn leven geweest. <laughs> so, uh, ons is net dankbaar dat ons op dit pad wel kan vatten en kan gaan opterre van mense. Maar ja, daar was baie sangsobat, ons is bezig om te schrijven, ek is constant, constant bezig om te schrijven, maar dat is er baie uitkom, want van mij voel ik ons op die nieuwe lied, Toen en nou Altyd, wat, wat nu vrijgesteld is, wat nu op al die platforms al buiten is. Die baal jaren toe ek liedjes gemaakt, die was al series geweest, nou is al nie eens meer series nie. Nou is alles uit stroom dienste en downloads en al die goede versen, maar, eh, is van nou net gewoondrag maar wat is daarom is net fokus op die sang, so'n biekie tv werk wat kan doen en net op die pak soveel as moentlik om by mens uit te kom om show te kan uitsekt Ok, vir jou nou so'n biekie van die nieuwe uitrekking? Sorry, salm so'n biekies naam is Toon, uh, nou en altyd Ek gaan basie dan weer um, by voorbeeld soos my vrou en ek wat Alphans nou het meegehaaf saam is vanaf van hoes 17 is um, en ons is nog steeds tot vandag toe saam en lief mekaar, die saam gaan daar oor oor deze, deze, deze, die, die is iemand vir vir jou wat jy toe voor lief was of vir jou nou lief was en al vir jou gaan nog vir altijd vir lief is ek ga mê hoor een persoon wat jou niet verstaan en um, ja, ek denk dit is een, is een belangrike saam vir vir mense en verhoudings denk ek of mense wat hulle eie kunders sien Voor hulle wil sê, ek was dit veel lief, ek is nooit veel lief, en ek sal dit veel lief plaat. Dus, dit uh, gaan jullie even geliefd hebben. Ja, jy weet, my, my motto is ook, of uh, my sede, my lees, is, you can fall in love, but you can't fall out of love. Ja, <laughs> nee, nou, dat is uh, net een extensum met jou. Ja. ja. Nee, is mooi gesê. Uh, ek sê nie so wat moore. Fairview Sports Center, die 25ste Padstal, die, 3 en, die hmm. 26ste Wildfeest, uh, September 2, die Bergshow, jo, en so gaan ons aan en aan en aan, tot, uh, <laughs> een yeah, uh, drukprogramm vir julle, nou, uh, ja, ek wil die luistera's sommer nou al mooi, om op uh, sociale media te gaan kyk, ja, ek praat nou eindelijk van uh, YouTube en so aan, en uh, hmm. soek jou likies op en uh, like hulle en los positieve comments <laughs> daarin en so aan, gloed het help Ja, inderdaad, verzeker, ek word dit baie, ja, so as hulle kan, ja, YouTube is verzeker dat, al ek die Apple Music, uh, Deezer, Spotify, enige plek waar jy mense kan opgaan, om jou likie te gaan aflaai en so behoef doen, so, het sal my dankie. Hey, ek sê, baie dankie Bobby vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, ek wens jy alle voorspoed vir die toekomst, en uh, ek glo dat jou nietste, toe, nou en altyd vannig en wijd gehoor sal word en uh, nog baie meer van jou nieuwe vrijstellings in die toekomst sal vloei en natuurlijk ook dat die besprekings gaan inrol, nogmaals baie dankie Ja, <tons> ah, baie dankie vir julle, wat weel tyd, julle moet baie dankie Nee, dit is tyd vir my om af te sluit en ek vertrouw jy het vir Bobby van Jaarsveld geniet soos ek self ook gedoen het en dat jy naom nou sal luister op sociale media na al sy snitte en daar sal like en jy positieve kommentaar daarby sal los. Onthou om my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol indien jy enige anders besprekings wil maak vir funksies of enige van die optreders wat uh, op hierdie program uh, ge ge gefeatured was uh, van enige van die kunstenaars, uh, wees seker om my e-post te stuur na ludwigventer at live dot co dot of julle kan my bel by 072 541 9803 en ek sê julle in contact breng met die betrokke kunstenaar of al agente ek sal ook baie wat deur as die kunstenaars wat vir oplein onderhoud beskikbaar is, vir een onderhoud van so ongeveer 30, met die 12 meer, uh, met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my uh, oproep sal geë op die selfvoer nummer, ek herhaal om, ek sê 072 5419803 tot volgende week is dat, wat sê, loop mooi, kijk my jy self, en met die allerbeste word jy toegeweens, Sie you later, alligators. Ek speel uit met Bobby van Jaarsveld sê. Niets te vrystelling toe, nou en altyd. Lekker luister, doen wat jy geniet en geniet wat jy doen. Cheers vir eers.